Çm njëri s'a mbet përkushtuar, mashallah, e përmendin saktimi i Allahu, qyrdo Zoti, inshallah në xhennet, e përmendin xhenetin me kurrë raste vdekjes. Pastaj nuk po se, vërtit, ka më përmendje. Po thuajse, me vërtet, feja kur të bëjmë me vdekjen. Kjo është gabim total. Feja nuk ka të bëjë me vdekjen fare. Feja është në mend i caktuar se s'ka të, të bëjë me fen. Vdekja do atë. Feja ka ard islami ka ard, do të thonë ç'më jetu. Ka stëngjur se ke shfizur islamin, ç'më jetu. Atër në vdekja mojë është proces i shpejt dhe i shkurët, prandaj duhe që të jetoj me këtë fejt. Nërso që ështëja vdekjes, në kolidhe me fenë. Mënyra si të pregaditemi për vdekje, si të vdesim faqebal, si të jasigurojmë vetës tonë një uthtim të sigurët pas dekjes, qëfar ndodhë pas dekjes, po këto mësimin e mësën feja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 e di që kjo është e keqe, do t'a lukë këtë punë të keqe, do t'a bëjë këtë punë mirë, dhe nuk e bunë kur. Me do t'a, nuk kryonë punë. Po në mëmenu kërë kujtojnë vdekin, se ka me vdek, dhe në këtë gjendje, është problem me vdek, atër e kujtimi vdekes ka një reflektim pozitiv, në jenë e ti, indihman me i braktis punë të këqia. Indihman me e shpejtu bërjen e punëve të mira nga se kur e kujtën njërë se komën si me vdik njësër, punë të mire i gutë i bënë me njëherë. Një njërë që thëtë për shemblë, une e komën dërmën më falë, po ten kismet. Edhe kjo kismet zbojtë kur. Se kismet është gato kismeti. Por me i thonë ti, njësër ki me vdik nëra 5. Me pasë mundësi, s'kena mundësi, pa pa tha pas me pasë mundësi, me i thonë. A thotë do të falë në nëra 7?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 edhe sot dje gjatë nëse kime vdik, dhe të të të të të të i, i vashë, pasuroshin shalave, jë ismur, shurosh, pëndaj është një lej mehlemi për sprova, dhe kanë këtë rast, ndikim, pozitiv, në lehcimin e sprova dhe fatkecive. Dhe e treta, dhe të të që ka thëndjetart është, se dë bën, dë bën të bënë të pajtohësh, dhe të kesh një lej kënëcije me atë që ke, me një fjallë e lufton l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 Nuk duhet që të burim i shqecimit dhe i shgënjimit dhe i dekorimit. Ja, kjo gabim, kjo është pas e pishetonit. Po në qovësa është për medja vdekjes, në këtë kontekst, me këtë e reflektim pozitiv njëtën të ndë, atërpa dushim se kjo është e dobesh me do është e mirë. Normalisht njëri ju duhet që të stimulon në vetë në ti për pendim, të inkurajon në vetë në ti për sabër, të lufton lakmin edhe me mjetët tjera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 që ta kujtujmë dhekës. Për njështë është vezvese e shetan nuk du të në nëmormë të. Es gjata pak më te për këtë përgjigje, shëgundruar, pikir për të shëruar, shkurë të meshtë se islami nuk na edukan që të jetujmë frimë në dhekës. Ki me dhekë, ki me aronë varë, këmë të në dheju, edhe tash, tash kani, tash, jo vëlloh, lërga saj, disponohu, kjelam për jetë, vullnetë, p Kjetë është e gjatë, ka shumë nire në të, pa dhe në qufë se ka sëprova, ka varfri, ka smundje, e ka një fundë, sërgjit mund që është të, në besumë se pas sërgjit mund që është të, rejtë, ka, ka shpërlime, ka gjenet, të njëri të të në nënhinë e ati shpërlimit e ka fundit, në momentin kur e kanë ka plusë prova të kësa i bëvëtë. Për të i shtëmë në fëndë gjit mund që, timi optimistë.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 Në përporra njerëz nuk kanë pasur shumë ushqim, por kanë hungur bashkë në sofër, dhe kika si beraçet, ma të bereqet, me atë pak sjën gon po kanë pasur shëndet, fuqi e fuqie, janë gup, sa çfarë lë ushqimesh, por megjithatë, edhe më dop shëndet, edhe fuqi, edhe ndërhati e ndrazillëka, pse? Ka un beraçeti. Do të them që beraçeti, edhe në ushqim, edhe në familje, edhe në artiz është në konsultime, është në në në biseda ndërfamilare. Tash ka që kanë dot që kanë dot duhet më bëjën me baban që o pa e tu më të hau për haj mundo se po dis vallahi situata nuk është mirë nuk është mirë nëse baba vazhdon këtë situatë për ballëti mundoam me përmirësu situatën çutim mundsi përmes nanës vllauth motors me bisedu me të me shikuv pse pse baba s'i kënaqën ka diçka im këdreti ne dua të them që duhet më punon këdreti sa më tepër nga se situata nuk është e mirë nëse mbetet që shto nuk është mirë atë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 nçovste tek Allahu penduar sinqerisht dhe i ndërmer të mossa si duhet. Nuk mendon, vi mendimet e largov, dil dikon. Rre re, rre me ne shoqja. Bir flight te fundit, leza diçka. Falo. Largoj mendimet, luftoj këto mendime. Gjithçka çka lidh me të, madje nëse ki hedhje në në të shpiti, jepja dikujt. Mundo gjitha me të gjitha lidhimet e më shkput. Be len Allahu xhelalu dal nga dai fillojmë ufto v situatën. Pançovse të ndopeti fizikist Më poku ton kurna konktoshkna kalu. Ek kët bluza e ma ka ble. Ek kçu kune dojn fotografik. Kjo s'e haron kur kështu. Kto fatkeci kjo s'e haron kur. Ne duhet të them që krahas ndarjes fizike mundo të që edhe emocionalisht të ndash përiti nga dal ngadal. Që të arrash kët periudhë e kaluar, do të lutesh Allah që ta fal Allahu Xhelalu ala dhe të pendosh të ke sinqerisht aftë. Sot jam dar gaburi, ishim shumë mirë po u prishëm për një herat.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 Me me burë, më, në më bizdumë burrë në kabodet kur isha, është vërtet që na kanë probleme. Unë bardhi më thonë njerëz që janë spuru me serr. Është vërtet që ke serr, po mos mos mos a mos i u na shtro serrët. Po po kam problem, po kam po luftojë. Në burrnë grua din çë dikush ju ka bue serr për mundo. E pse po ndoani pratë, ju pe dini shumë që dikush ju ka bue. Po po për lamt pani. Pa Mundoni me kuptueshë? Duni me luftumet e kalu këtë tat. Ta më lënë Allahu, s'e ka mundësimin ndikou ç'i do nai vet. Po, a jekan e fuçi. Ça ç'i ka palla Allahu azhax. Si spru pruva, por edhe njerëz të bojnë shërbimin bajegë shumë afër. Njerë Dhe njerëz të bojnë shërbimin bajegë shumë. Te mashujën shtrua, u ho li bezda me on, ç'na e kenani problem. Te ç'ky problem para pa probleme. Hajde ç'sar ç'faç ky problem, po bashk punojmë te kalu. Po bashk punojmë te kalu. Nuk masë, dhura, e ndermarr masa e duhur, e çoft dhe me shkurtën i hoqë që zakonisht na, do të themi që bashkuta xhallart e ditur, të shkolluar ata që më dhvërtet, që farë që thën, si të vërtet dinë çfarë t'ju thënë, dinë se cilën me juve. Nuk e ke çpërdorën fatkeqësinë së provën e juaj. Që ju baruket ju që ndon Kur'an, me rinë Allah t'mandum, mësoj që me disa seanca kjo të kalot apo. Është qoftë ne, kimi thon disa rë për gjë për të pyetje, mendoj që kod atje për gjithë mjaftueshme. Është kundëruar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 Se për këtë pytje së parë, nëma është djetarët jenë të më spajtimit rrëdhë kësoj qërsje, por unë më ndojë që si mendimi më i preferuar dhe më i favor shumë, në këtë rast është ajë që thësë se gruaj e që ka probleme me sekretion, duhet që të merë abdes për gjithë dhe namazë. Në dërësën, që se bëhet fjallë për faljen e dy namazën brenda një kohë, si pasur e i kjesë namazët, saktuar, atërë nuk kanëve më morë qase morja e abdestit u është për shkak të kohës, jo për shkak të namazit. Për shkak të kohës, jo për shkak të namazit. Andaj nëse për shembull kome fal drekën ose kome fal ikindin dhe, dhe drekën kome fal për shembull pse i ka ikë më herët ose për shkak të bashkimit, mjafton një herë mora abdest dhe, dreken, dhe ikindin, më fal edhe drekën e ikindin me njëtin abdest që e kam marrni heraftë. Andër osë i përket njëjtë për kaza, njëjtë buret me zemër dhe njëri dën nga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 Po urna. No. E kam në mi, mi, jashtë. E, po flas me të. Ai më ka puni e kërcënot shumë, domethënë, më, më ka thonë kimi un premtu si kimi jek më kërcënoi nuk folet. Po. Unë nuk um pazi, thash, thasi më kërcëntu si se jek ta ku vija un kum me ta jek. Atë ndërpat po mi e kërbojnë shpesh çfarë flasim. Tre, uni thash tash si premtesa si ku më i thash nëse un premtan. Edhe pse si kimiani të më fol. Aziza, kokum bëj sikum qofëm gjithë. Edhe sa di ti çish një kundëpërgjigje në këtë, ja, e vesh, e kam gjolf vetëm me yk. Po do të thosh sikojtë ka të vërtetë. Ah. Po. Edhe desha me di të thash çish një kundëpërgjigje, s'përson për mirë, është nuk e kam ikrën e madhe, kam normale kështu. Po. Edhe pyetja e dytë është, nëse kanë vetë ku pun xhami e namazin me fortin. Pa? Një gjallë që doli imam atë të, dhe vërë qatë vë abitë ka dhe në selom. Gjëmonë dhe për masë që ja kanë ndilmu të i thonë sëponë Allah, edhe aju ngritë të anë i masë që ka dhe në selom, Allah e këbërë dhe në ngritë me së të në të në të rizë, dhe ashtë i vleshën kë i namazë, po, po e qartë. Reikum së nërë të në vërket. Se vërket, pyte së parë për mjekërën, dhe që kjo duhet Ka të qërë qënë private, për njështë nuk e dëmëtën kërkan, nuk i ban sharë kërkujt. Pëse njërës përzit njëtën privat dikujt? Për shemull, unë në kuptesin qofës e lëshimi mjekrës, për shemull, njerën me shumë mjekrën, fillojnë me dojnë puqërën e, e për fëtyrë, fillojnë me ushtonë këdora, normalë e baba ndonë që e përshë e që e të bo, a për që për dëmëtën, në kuptaj që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 Do të më jodh mësoni atë kapavçi, që çështë privatë jamë tek kafundet, mos po bëj dëmkurxhës, po të bëj xerar kurxhë. Dha nëse ti ke gjetë pajtueshmëri me babën tënde në spital në për mjekër, me vëllain tën, më nëse ajo pak ndradh më dytë për më intervju për të punë, po nuk duhet mësuaj më që bash për gjithçka më u përzin jetën tënde, teku ndëti tek jetën tënd. Në, në, jetë në sa i pi atë jashtë i bën hise me telefonin tënd, hiqese kur vit apo çështë, ai tani edhe kjo nuk është kënaqur fundi serialit. Tek po fillon seriali tani.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 Fëja është çështja e tij, me si e mesallau vet. Ne e thë ai komi don Allahu llogari, llogari për mirëqenëvetë për për për për, për uh, namozinë vetë, për xhinimin e vetë, aty për tonë. Më duhet më u shpjegoj qartas se kjo punë nuk ka kompromis. A po? Është komshu për hir të Allahut. Të njoftse hi ku e bëj veç për i të Allahut. Për asgjë tjetër. Më duhet të më që keni përsërime dhe pasojë që Me dhunë, sun të heka e vlave. Me dhunë, nuk mund me të heka. Ka gabu imami në namazë. Mendoj që aje që e ka bo, inshallah nuk kanëve me përsit namazën. Nuk kanëve me përsit, pasi është ngrit, e ka e, kompenzu edhe një reqatë, nëse është bëhe qarë se ka gabu, nuk kanëve, inshallah, me përsit namazën. Allah dinë ma së mirë. Kemi telefonat të inkadrojmë. Aleikum assalam. Aleikum assalam warahmatullahi. Ëh, hu gjëndërum dasham të apo një pyetje. Kam dëgjuar shumë na për shumë ngjyrë na për djallarta të gjallar, vendra shumë që e kanë tek shumë shumë shpesh, një ta një um ka transfuzion me ditë. Ëh, shkruan në Kur'an që pengaveri alay salam ka thonë njerëj ai thasë që u fikën nga një fëmir. Kamendan një... për shtetjën e Gjermani që dhe iqen nga një thamër që gjithen jo me Angela Merkel ose Michelle Obama apo ajo tjetra. Po. Hillary po. Clinton. Do po. Ta po, po, po, e qartë, e qartë. Në otën e milë. Në otën e milë. Uh, Në otën e milë. Filim ishtë nuk nuk e di domthon në çfarë juma kanë dëgjuar, s'ka dië gjallart nuk ligjerojnë kët kontekst apo. Dhe fjala kanë dëgjuar shpesh pun çudit, se shpesh nuk e di çoj gjallart shpesh i bin këto udhë kësaj teme afton. Kanë çka më fol shumë dhe nuk nuk po më kuptu çish kam asim me këtë temë gjumave afton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 ato shembu nuk kanë të bëjmë me islamin, nga se dhe ato nuk jo njisë nga islami. Nga se asfeja t'yre nuk është islami, te ka mund kjo është qëndrimi islamit për këtë qështja. Ndërso ato jo njisë nga parimet e tjera, dhe normalisht nuk nëmkupton hadithi se uh, do tëtë shkatë rrota i shtetë, apo do të bëtë, absolutje se ka këtë kuptim ato. Nuk e ka këtë kuptim. Mirë po, islami ka verzion në vetë për karakteristikat dhe veçorit që do të më pasot heçi, sikurse çdo kon tjetër. Na kemi vende të caktuara për shkakun kur kush ka drejt me kandidu për kandidat të kryetorit. A ka a ka çdo shtet rregullave ta? Po. Duhet të kemon kështu, të mëkon pikë sa e mëkon kështu, do nuk e leojnë gjithkën me kandidu për kryetor shteti. A është e vërtetë kjo? Kjo që nuk e leojnë me kandidu gjithkën për kryetor shteti, a nuk kupton kjo se përprijojnë dikonjë, po, pa, jo, pa, pa kan rregullave veta. Çatoi për saqëtojm. Pavarësisht ant, mira në kënd mira. Edhe Islami i ka rregullat e veta që shfaqën se udhëheci çyr duhet më udhok. Kush është ai? Kjo temë tjetër nuk është ashtë mijëna këto. Do nuk besoj që gjithëllat të flasin për këtë temë. Nuk besoj që gjithëllat të flasin për këtë tim. Andaj për ta pas më qartë këtë çështje, duhet më trajtuu trajtimin e e e Islamit për femarin nga shumë aspekte, nga shumë kënde që pas taj me pas ma thjesht me e kuptu, qëfar ka dash me thonë me këtë Muhamidi, sëllë Allahu aleyhi o sallëm. Do dhëtë na me këta shembuj, nuk, nuk pe kuptoj se janë kundërshëtëj me adit në pejgamberit, sëllë Allahu aleyhi o sallëm. Thasht në qëfë se kuptojmë drejt, pse ka thonë këtë adit, në qëfar rëthona ka thonë këtë adit, dhe si e trajton islami që është në femërës në përësi. Këto tri akurbanë, kuptohet, pastaj kjo. Po mendoj që nuk është tash ë koha dhe mundësia që tash ta të sërëm tër tërë këtë temë. Ta këtë temë, nga së mas pari, kur kush nuk e ka një atë pifemër mu kandiduo, apo tanasi musliman, as nuk e ka ndërmend Islami më u përzi kush po për kandidon, që tash këtë temë jona, apelojmë na, apelojmë na. Kjo është çështja atëherat. Jo ndër çështjë Islami ka vërzon vetëta, po i ka të heshtra. Nuk mirët me atë punë për shkak se, do të thonë, ka me çka më mor pun më të madh ja fakt. Në duhet të emë që e, ka dhësa dilema që janë, duhet me ditë kur është koha, e, kur është nevoja me të ehtuatu. Ka do njëra që jenë thjeshtë nësha qështje kurreshtje, ma shumë se që në qështje interesi dhe dobije. Apo? Ma shumë në qështje kurreshtje. Për s'ka në interes me kuptu këta qëtash, po që kurreshtje kom lezu, po më interese me ditë. Afton. Mirë, nuk prish punë, edhe këtë e sharojmë, nuk ikum në aspe i kësaj. Mir po, duhet hap siguri mjaftosh me kohore, duhet seriozisht mjaftosh, duhet renditje e caktuar për serioz, për ta kuptuar këtë çështje. Ës normalisht, sikurse, sikurse në shkollë. Ka ndoshta shumë çështje që e e provokojnë kurreshtin e fëmijëve në klasë të parë. Mi po jo gjithmonë e shuan këtë kurresht e mësuesit. Apo i thot, po po. Mirë, po këto në klasë klas po, të pestë kur disham zonavë. Këto janë në klasë të pestë. Po ti ti po mam shef, po tamshi për për shkak tëje, se ti i do mësimë për para me i mësu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 Shum bukur e kjo. Mir po, poremi është tek ne. Na kanë ne ujorë sa për këtë çështë së famës, shumë gjëra më i tej kalu, shumë gjëra më me i menjanu që kanë bërë me paragjykimet për Islam për famën. Tani ku t'largojm ato, e kemi të qarta, edhe këto punë serohet serohet shumë drejt apo. Dhe dua të them që ë uh, dilemat që i kemi letjen të ndalidura me interesin e dobin ton. Jo vetëm kurrëshje.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 Për këtë arsye edhe nuk po duam me i në koment në ksoj mather, për shkak se e di se ekziston një boshllëk i madh për ballt trajtimit të çtojm për farmë dhe parazgimit të shumëta që mendoj sqarimi i kësaj duke anashkaluar sqarime të tjera paraprake mund të shkaktojë më shumë hutisë se çarsim. Jo pse nuk ka çarsim, e ka çarsim, e ka rëthëtevetë dhe nuk bien desh kjo as pak me ato shëmo që ti përmend, absolutisht. Allah dhe mësimir. Kemi telefonat në kuadroj urna kemi vendosur gjisheshen me tu Hagjini djalës për studime në Arabi. Po. Nuk e kemi të afërm, as nuk e njohm, vetëm përmes një hum, të afërmit tu. Ë pyet jashtë, a ka vlerën sikur me pas shku vetaja kërka ti çon? Ë a kispos vler më shumë sikur të kishim shku na diku prej familjes? Po dhe ashtë e pra nushtë me kemë mirës se kemi dë gjuhë që bandë pasi që që mi mirës ma i vërja të shëmë. E qartë. Salamu alaikum. Ala. Uh, Filim eshtë, dhe më thonë, uh, në islam, obligime duhet gjithë kush me kry për vetë në ti. Dhe dhe nuk ka uh, nuk ka mundësi që dikush përnev me ila borësjet tonë. Përveq në disa rëthanat saktuara kur, me dë vërtetë,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 Temi telefon natë inkadrojm. Aleikum salaam. Aleikum salaam wa rahmatullah. Udh tam një çështje. Djalin e kam në madrese, edukatore i ka thënë se më shkurtu mjekrën. Edhe pa. pantoll me shumë pak të fortë. Po ai kurçysh po kanë. Kisha dashni mendim. Po. Çysh mi avo djalin. Po, e qartë kuptoa, kuptoa. Aleikum salaam. Aleikum uh, salaam. Madresja është një shkoll e cila, pa dyshim, që nga formimi saj e ka dëshmu, dhe me thonë, efikasitet në saj e ka dëshmu, servitet në saj dhe kontribut në saj për këtë ven, nuk e prodhu, me dëvret, kuadra, konstruktiv të sëtë i kanë bohë dobi i këti veni. Dhe gjithmonë në u dheqet të medresë kanë qenë njerë që, me dëvret, të formuar intelektualisht të pje kur fetaresht e kështë më radhë. Mendoj që edhe kësaj radhë, edhe dretori medresis, dhe më tonë,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 Nga se tash medreseja është në kodrë të ministrisë të arsimit, dhe atje kodrë regula që vlenë si kurse vlenë për shumë shkullat tjera. Për e do të në mirë kuptu nga njëre kërkesën që vije për e tjene, jo gjithë mund të komentuat si në kodrë të për shambull për luftojnë finë, nëse medreseja luftojnë finë nuk di ku shëmbronë. A ne duat ma shumë se gjallë është i ri, është në të fazën pak nështë edhe të euforisë edhe n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 nuk e ka shupse zonsin do po e ka shupse do me ndjek pejgamberin sallallahu so, alajhi wasallam do me kon do me thon rrugun e drejt esh nje shenj e devotshmris dhe mendoj se edhe në qofse duhet me kërku me hije me me bi zonsin me ul me ja shpjegu me sqaru qe semenese me mundur urdhurore hije ka bane un ta baj xot me nesin kso myra nuk zgjidhen problemet as fare dhe kjo komoncja e hije me kran per i mbeten namaz pes me ndoshta allah nuk urrej ti armicesia hidhrimi dhe mendoj qe kto gjera nuk na boi mire as fare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 por këtu ka hapsir për kompromise, ka hapsir për bisedime, me në që dhëtë dhë me këmë mazë e mërgjër, me pas komunikim pak fakte, mat, ma të madhë, fakte, arsëtime, ma, ma, ma, ma, ma, ma bince, që me dërëtit, në këtë mënyr të ecim se bashkot. Kemi telefonat e një kuadruim. Miru nama. Miru nama. Selam, hënë që kam një kytje, edhe një karkies për e teje. Orna ola. Çeka të rrias jam të ballafaqum një problem nëse më e çujtë shëndetsor për kaona maskullore. Po, Konduktin tinës kum pos çota pavitnazi çfar punat i çton. Sa i përket anës sociale të jetës ose mënyrës të jetu në çka infeksion ka dikush shumë për arsye, se më pozitiv të on. Për arsyjesën ka distancu prej shëshnis, që na shtysim kundë dhe bash çdo. Tash gjatë së sa i kohe, un kum arritni posa më largë dhe më kuptoi jetën më mirë. Po, do më thonë e mira e kti është sëm këm pasë në vojë për një më shtetje që dheri para 4 vjetë se këm di që dhëtë me pasë njeri ajo këm besimi ma i këllotën zëtë po alhamdullat tash i fali 5 vakëte namazë jëm shumë a i moralë shumë përgjësti hoqë jëm bu këti të njeri alhamdullat problemim ka më jetë të shëndetit përveç efekteve negative që më jetë që kë infekcion për di shmëri se një tjetër rëse po brengos në hoqë Se një pa. bakteri është të nëse nuk shërot me kohë i ti i që farë fundi japë Një më kohë në për mjekë edhe në shkobë, në Prishtimë Për pak u para qëtë punë, uh, pak problemë për para qëtë punë e financë A dhe së pijë fejnë litë me këshurë Shkash problemi që nuk pështëronë edhe asë me antibiotikë të fortë Kërkesa i e mbretje e hoqë është që nëse ki mundësi mu lutë për mu Dhe mu bo qarja për mu shnoshtë në qëfar që më dhe mënyrët që një hal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 Me lu të Allah në gjellarë për ty që Allah të barë, këtë ala, me të shëru e me të jabë këtë botën të të të të rapët. Kemi telefonatë i në këtë ruem? Salam alaikum. Aleikum salam alaikum. Allah ishë përblift, për di e nun që po jetë me në netë. Në pyqe nëse komënë të të ihoj në të rrëmë. Urna, urna, urna. Në edhim të rrëqë në qëmë kua është në haqët edhe sërër i së kurbanitë I doqymë që shmimi është rritë që në dikuni qënë 20 euro. Të, Kë shmim, po frigo nga më s'poj, pak më s'poj ljargonë për e këti urnit a lotë për dja kurbanit që ose dite në kurbanë Bajramit, në shala. Kytja dhjyto është që është që të shqa pas mëndësi me jaske arruë pak dje makin dhe që premja kurbanit është pasit falët namazët që dije të jeti kuranor, që në ban me dje dhe shumica të ndojnë me prej natën në kur qurbanisht qurbani ne ashtu na mohi gjithsa ban per Allahon per jote ton e ju jo per ngeve dhe tjetër pyetje dashën e dit ku pat ju perzie ta vajoni vogël aj madh edhe sikum shikeren i vogël allah ju shpërbles inshallah per këtë cilën per këtë ditë që po shkëndoni aleykum salam wa rahmetullahi wa barakatuh allah shubeta, e shlobet te ty separkat pyetja qe kan bën me qurbanin ne padyshim se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 beso lus që mos të keçë përdorat Kurban Bayramit për të me panevoj, për të fryr çmim apo nevojë, për po të rritë çmim apo nevojë, po janë tjetër tregtarë që kanë arsye të veta ndoshta pse e bëjnë këtë çmim dhe mendoj që kush i ka mundësit të pren, kush i ka mundësit, nuk e ngarkon Allahu as këmpërti mundësitë e tij, apo tani. Ë koha kur thirrës së Kurbani padoshim se është pas falës namaz Bayramit dhe këtë kjo shërohet vazhdimisht. Hoxhallar tash fillojnë për de hyj të mëshëruen për derse edhe vazhdimisht duke treguar se ku konkurdojnë prej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 Çi fëtëresh të ndarje nuk nuk dihen, andaj ajo ka emën e vet, kjo ka emën e saj. A e ka fitër bajrami, kjo ka qurban bajrami, nuk ka të bëj me bajram të madh apo bajram të të vogël, e di. Ë uh, kemi të lëvëta në kuadroj. Orna. Ti sheh maskullën e fiolë, ti kuptojse nuk është sepse jola më e mirë këtij shek, do të hoqem më e mirë këtij shek lutosh fiala mirë. Po, po. Qështë. Andaj me fiolën e mirë, jo keni të përpucësa donë mund. Ndesha, po, po. ja pyky të e bi parashtru Femme e pora është uh, dhe për të mora beth ujë do të me qenë pa erë, pa në gjyrë dhe pashije po si qenë drën dispozita shërjautit për shemëll me ujë të betit me mora beth për të riso e është ujë i njerë e qartë dhe pykja bytë është që do rostin, të vetru në rastin nështë nështë të gjithë dhe në pasimomet dhe në urjen e fundit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 ai thot ujë. Prandaj nëse ti e marr ujë një thjesht dhe e çaq kryp, aty uji nuk i thot aty muj, po i çka i thot, i thon ujë me kryp. Do nuk është thjesht ujë. Do sa uji det është ujë. Apo. Prandaj ai uji që është original në çat form pa shtu diçka tjetër, nuk nuk ka ndiku për shembull me andru, me andru shiem për shembull në ndërrim jashtëm njerëzor apo në një ku edit çfarë tjetër, ky uji është një sikur të tjera. Prandaj dallon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 Ky është argumenti i qartë se uji deto si postë dora për mulla dhe për mulla se kështu më në rrafon. Nëse përkët pyetësë për për së dytë, kur i japselon para imamit, nuk prish pun, nga se imami i plotson gabimet e tu japtën. Përshëndetje tu fal me imamën ndër çaut dytë, imam Allahu akbar, ndërhyot ai çon kom. Splef punk thao, vazhdo matutje. Nuk bën se bisedë. Gabimin që ke bë, tamn imam i japën. Unë kuptoj jo që ai merr në çaut vet gabimin ton, po pasimit imamet e eliminën këtë gabim. Edhe selam qësë e pare imamet, këthej është prapë namaz. Dhe për et imamin, je bashkë selam e te, namaz jo është në regull, nga se përdejë se e pasër imamin, dhe primet e imamin janë që mbulon në gabimet e tu uapëton. Mirë, kemi të telefonat të rrëllës një kodrojmë. Selam, aleikum. Aleikum, selam, rahmatulloh. Uh, Hërëgjë, dhe ashtë në kërë në për që është e në hakikat për smitë, e kur ka kërë p Po. Edhe kush kohë më mirë, tonë praktika, por në çfarë mënyre është më mirë, më së vaktu për një praktikë. Një po, po, e qort. A kika është një ë uh, kurban që therrët si shenj falënderimi dhe mirënjohje ndaj Allahut që munduar për fëmijën që ka dhënë. Dhe mësimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, qedrëtim janë se ditën e shtatë nga lindja e fëmijës therrët qurbani për të, ditën e shtatë. Do të thotë, nëse ka lindë at pramtën të, të ajtën i thjet të qurbanit. Nëse ka lind të ajtën të mërkurë të thjet të qurbanit ditën e 7 dit nga lindja e tij. Thjet të qurbanit. Nëse ka muzi si ditën e 7 e thjet ditën e 7. Nëse nuk ka muzi si ditën e 7, disa nga dietarë ka thonë, atëra bën 14 ose ditën e 20. Do thot i ka një dy mundsi tjetra për me kompozun kuan e kone kaluar. Ndërsa nëse nuk e bën më aksë ku, si ka punë, tek mbas dy muaj i bën punë, pastaj kurtë që i ka punë nuk shikohet më ku.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 kjo është e rëndësishmë, pastaj që fa bërë me mishin, është që është tja pastaj, e, jo shumë e rëndësishmë lide me, me akikën, e përëm. Mirë, kemi telefon, të te rënë këtërojmë. Salamu alëkum. Aleikum, salamu alëtullam. Më po, falin, dhe të nukësit të të të të të të të të, dhe të të të të të të të të, dhe të i ka 4 tajsa, e fanë që duhet me të një kurdant, Sure. No. Këja është pytja njëtë, do të të me pytin përa plakë, përa kiken. I nëse i ka, se e kuptoj i ka 4 vojza, gjdo vojzë duhet ka një kurban me prej. Por si ka mundësit, ani, dhe te prej njërë njërë për njërënën. Tani, ma vonë dikur, ma kur, kur ti bojnë punë për tjetërën, nësi si bojnë kur, kur se nga rkonë Allah, a zë gjelë ma atë që nuk ka mundësit. Të, por gjdo fëmi e ka ka një kurban. Nuk më nësh një kurban për 2 fëmi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 Urna. Salam aleykum. Aleykum salam wa rahmatulloh. Jeta me bo në kytje hojsh. Po, urna. Jam dashuru për qëmë një vajtë katolika është, unë jë mosliman. Po. Ashtë të li uqhme me marra të anë. Po, e qartë, e qartë. Po. Kemi përmenë në disë are, do tëtë këtë pytje në esencë e lejuar është në esencë është e lejuar në kusht se përmbushën kriteret e tjera. Të dha duat me kërkuar të tani musliman në kusht se është. Do të bëhet fjalë për nderrën e saj, bëhet fjalë për familjen e saj, bëhet fjalë për moralin e saj këtu mëran, në kusht se këtu janë rregull, feja e saj nuk është pengesë meqenëse ajo është gruaja e jotë. Në kusht nuk ka pengesa të tjera. Por vetëm për fe po vet, feja në këtë rast nuk është pengesë ja meqenëse ajo mekon gruaja e jotë. Në kusht se në kusht se do më on duke ty se Ki mundësime pasi jetë lumë tërmetë edhe të mirë, nuk ka ndalesë në këtë drejtima. Mirë kemi të të tëre nënkuadrojmë? Mimë Rama. Mimë Rama. U të parë dëshëmë të abunë uh, në flike. Porna? Burin më daqëronim një të marë punën. Po? E unë, një pa për ja. minë ëh më sjom më falni po zoni ështëori pa qartë më fal a komosim ngrit zëmin më shumë ose diçka se s'po kuptoj njam nikur marr tunën po e keni asnjë spetë po dure dashuran në mikrofonin të tetë po e kuptova dashka po e çam çamë go çam shlo po po po e çort nota nota La e kemi folë për të problemet disë herë, edhe me dëvërtet, nga në dejat me njerëz, nga problemet që pojnë dëgjaj, me dëvërtet, nuk pëmëj, po nuk pëmëj, po nuk pëmëj, aqës e se më upajtu se kjo është bë realiteti i vendit tonë, nuk pëmëj po më upajtu me këtë, së përdua së më upajtu me këtë qështje, se me dëvërtet, kësi për masat më e ka marë tërthija të të të bashkërtore, a moraliteti, mërdhenjet intime, jesh mërtësore e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 Nuz mundurëm e të mundurë donë disa prej, nuk e dhja e në efikase, nuk dhja krymë punë, por unë për po të do disa, disa për po më nejë, për po mundurëm e të donë disa pika që në shkallat në do të krymë punë. E por a mirë mullë më bisedu me burinë, më të regu se ti pedin gjendjen, ti pedin situatë. Dhe nuk ka mu hapsirë për me mbyllë. Qfar ka gjithë të aje që s'ka gjithë të ti? Qfar ka atje që s'ka të ti? çepo e bën me të long ty me fëmijë më shku diku në tjetër me në dytë morale vet me me me me me me shëmtu morën derën e tim me me me me me me, me, me enzif dyrën e vet aq shumë rat më nëse më nëse përkatu do më biseduoft e dyta është që thjesht me kësu namën te Allahu te xhall të poshton zoti Allahu xhall dhe wala nëse beson tot vran nuk e din ti ku do të kja si do të kjo vec Wallaj nuk, nuk bandi kush pun tila që Allah mështë me dhenu, në këtë botën botën të të të të të të. Gjithashtë të edhe, nëse dhe kja nuk krym pun, të kebun me fillu ka pak me vrejtaj një falaj edhe një falaj, eh, pa disponimi familiar për baltia, pak në cije. Nëse kjo bëhet presjan për të, pa them me vlerësu nështë ta bëhet presjan, nëse jo, do të me nërru me njërë në tonë. Edhe me bëhet dua. Lëtë Allah në gjellë dhe ora që me Luta. Nga sa fat kësaj këto stota shumë se, se grovat oh Allah thajë çafën e mët, ti kish më bë, më my dikun me ta bashke. E kuptoj mllif, e kuptoj uritën, po më mirë më bë do apo të mirë. Thojë Zot udhzoje. Përsa i edhe burrin tëm ju këtij familjes e dha grua, atë grua gru skret martu me që edhe burrive vetë ka martruar, e shkon me burr të huaj. Luta Allahun më ndon, luta. Luta Allahun më ndon që Allah më udhzo, më dhon të mirëra, luta Allah xal xal lu. Ti jeni grua që jeni sprov. Ti jeni grua që jeni zarr, jeni siklet. Në këtë situata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 Ndonëse më kuon pak edhe spoduat atë me arsye të tu, larg asaj. Nuk po dua atë, sa ai është kompleti parsyetu. Pa për këtë çfarë bën. Por po them, si si, si si si metod apo apo si si, si, si, si mënyrë për të zgjidhur problemin, shekë ndoshta ndoshta më cekon pak ndoshta ftaf për bollti, ndoshta ndoshta psikofru, sa duhet atçka i ka nevojë. Po them kushtimisht. Dhe kjo e ka bëhu që më njëraj më me bëu zë tjetër. Kjo ai s'ka drejt me bukot. Spoduat atë me arsye të tu. Por si analizë duhet me buo nga njëherë. Kësi nga njëherë me dëvërtit, dhe bashartë nuk e qëjnë dhe që qështë duhet. E pastoj normalisht e ku të gjonë dhe kërma mirë, shkanë edhe gruja dhe burëj. Fatke cishë, kur mungon frikan dhe allaut, kur mungon ndirë dhe morali, njerës i të në të likë për balsoj. Nuk zhjetin pastoj mënyrë dhe metoda. Në mëndaj që shikon ndështët, ndështët, ndësht, ndështët, ndësht, ndështët, po thamë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 Së japë kjo drejtë të ati tash me shku në për ndirë në hallë, të ati tash mi kërku mangësi, mi pëllëcu që së përmu në greve të mi a pëllëcu. Por duhet të them që, duhet me, mi japë një faloj kuptim jetës bashkëtore. Se të njërë fatkecështë jetës bashkëtore shëndurën në rutin. Apo rutinit të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Tani njerëzit mospetojnë sot, tani mashallah sot u bó Allahu na rujt. Allahu na rujt. Po ka plaçë po prishën të dera se kush po prish me gruvë vetë me gjithëni tetë të rrafë. Cila grup po prish me burrë vetë gjithëni burrë tetë me era, më ha raën. Patjetësisht kjo është mër vallaj, o musliman. Lutni Allahut na rujë nga dënimi i madh që ka mundësi na pafshi vallaj për shkak të kësaj prishje dhe shturje që po ndodh me të madhën e shoqërin ton. Lakmi, pangopsi, zili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 Allah në madhë lësë që Allah të në ruë nga qdo bele, fatkecijet, keqe. Allah në ruë në ruë në nga qdo keqëbërës dhe nga keqe ati. Allah në ruë në ruë në nga qdo ziliqar dhe keqe ati. Allah në ruë në ruë në nga qdo lakmiqar dhe keqe ati. Allah në ruë në ruë në nga qdo dukuri negative. O Allah përmërsoj e shëshënin tonë. Në ruë e rinin tonë. Ruë i familje tonë, shëshënin tonë. Ruë e Allah vendin tonë. Në jepë të mirë të